Thank <laughs> you. estella onarela la kisu ona estella je este la mundo te que este via ona dela là dadaki su ona este pe te de rien Zabaigaur diska berri bat izango dugu izpide, orain dela haste gutxi, eh, labetik atera berria, ba, diska bat eh, eskuratu baitugu. Sano, Urruñarraren narraren azken gutizia bai baigeio jakingo dugu, eh, artista bera baitugu estudion barrena, gaixo egunon? Egunon. Zer moduz? Biziki ongi, bai. zure. Bai, bai. Esan dugu, duela gutxi e, aurkeztu zenuela, usta izan baitzen, ez da? Bai, usta iratean izan zen, urgunako arotzenia jatetxe ustatuan. Eta hor lagun eta ezagunen artean, eta kantu batzuk eskaini nituen zuzenean gitararekin. Eh? Ongi faxan zen? Biziki, ongi. Bai. Bai, biziki gozoa eta atxegina, plazera ondia. Ez baita horikoa taula gainean e, aritze ez, azken urte hauetan diskak atera bai, baina ez baita dituzu konzertuak eskaini. E, ez egia, ba, ba, istitut e, zuzenean ematen, mementu kotz, enan hor gogoa ondibat e, piztu zait eta ikusiko, e, gero. Baina entzun dugu, diskak ereketzen duen kantua, e, Guztan dut, itz jokoak gustuko dituzula, e, uste berri hon, e, lana entzun berri dugu, diskaren izenburua ere adierazgarria da. Xa normal. Xa normal, xa no, normal. Jokoa eginez, eta kontaiguz upitin bat, e, zer egiteko gugoa izan duzun, eta e, noraino iritsi zaren honekin. Bai, sortzik antu dira, eta naiz eta mm, formula nahiko klassikoa izan, dira sortzik antu bat bestearen ondotik. E, Kondatzen dut alari istorio bat eta bereziki da uste berri hori hor bilakatzen diraik eh, normala. Uste berria da paradoxi uste berria. Euskaraz hori ikusinen e, iztegian. Uste berri hon erraten dut, gero, desiratzen dut deneri bon paradoxa, turmonda edo. Eta hortik um, paradoxi za, hortatik aterata, bere burua ezautuz nola lortzen alden normal tasun bat. Bon, bakutsak berria ez da esistitzen normal tasunik, bakutsak berria eta hor bereziki nerea. Txango ere berezitasunetariko bat zure lanean dela zuk estudioan barrenat dena atontzen duzula? Bai, ba, ba. eta ez duzu talde bat inguruan. Ez ez dena iten dut bakarik bai, orain da bos garrendizka eta beti horregin izan dut, nahiz eta gomita ainit izan bos dizka horietan, bai horren zundugun kantuan alibidez da Olivier Lajon kantuz errepiketan, uh -huh. Olivia Lajon da maho beltza taldekoa, itxasukoa. Eta laguntzaile gehiago izan dituzu? Ez, da bera da bakarra, saantza ja, baka hondia izan du. <laughs> Zortzi pieza beraz eh, entzun nari izango dituguna zure lan berrian, aurreko lanarekin alderatuta, auso ez berdina. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Uh, lehenengo hazen, lehenengo hazen, azkeneko hazen euskalduna, ziren namazazpiga jen mendeko euskal eta hor da bedira sorkuntza berriak, sorkuntzak, denak sorkuntzak, Eta ipatzen duen bezala, gai horoko jada hori lambrortatik, ateratak uh, uh, zerbait argi ikustia bukaeran uh, bere burua obikioz autuz eta piskat beti filosofikoa da egiten dutana baina orainkoan ere Eta bere ziki huartu naiz hori kontatzen du dizkontan da uh, labur biltzeko buraxuak eman didaten uh, maitasuna Euskaraz egindute Eta huartu naiz uh, beti lan hori eginez orkuntzan eta bere nire izpioaren antzinean uh, uh, egonez uartu naiz uh, eskala hori nahi nuela erabilita behar nuela erabili amodioa transmititzeko edo uh, emaiteko eskaintzeko uh -huh. eta hori diskantzeaak uh, sumatzen da, lambro horretatik pasatzen da, gero nire burua zautzen dut obekio, eta uartzen naiz uh, ebe neskala gumbat izanik eta berari uh, maitasun hori E, euskara zemanik, ebe obekio pasatzen dira denak gauza e. guziak. Eta mesurako horiek erritmo biziekin uzartu dituzu? Baina bizi-biziak, ba, ez nahi sobera, piskat, e, bon, nahiko, nahiko lasaiak dira beti doinuak, e, musikaren aldetik bereziki, eta e, gozotasuna maite dut, eta odioztot e, sumatzen dira, mm -hmm. antugetan. Mm -hmm. Elektro-pop? Ba, Electropop dizonalda. Bai. De untan bai. Mm -hmm. hmm. Ba. Gaur eh, diska ezagutu nahi izan, izan dugu azaletik, baina e, gomita zabaltzen dizut. Hemendik gutira kantuzkantu emankizunen parte hartzeko eta aldi hortan ba, diska kantuzkantu ezagutzeko aukera aproitzatuko genuke, du eta e, diska aurkeztu eta e, diska kalegatu duzu. Salmenta gune berezietan e, aurkitu aldi izango ditugu diskak ez baitira, ez? E... Baina, e, guti gora bera, guti gora bera, guti gora kunako... Ehi, enguruko egietan, oztatuetan eta hori, eta elkarren bai honan biztan da, uh -huh. bai bai. Eta internet bidez ere, entzuna izango dugu? Bai, interneten biziki importanta da, zeh, horxari berri bat sortu dugu Emanuel Ma, Klerrekin, uh -huh. nire Koizlearekin, betiko uh -huh. laguna eta bost disketan segitzen haue da, eta nik segitzen dut ere. Eta sortu dugu, xano puntu diska honen uh -huh. Eta besteaz az, bada xano bandcamp. Horri biziki gune polita da, dena ongi ageri da eta entzuten aldira kantuako soki ere, eta, eskubitzeko. Uh -huh. Eta aurrean zen ikusiko, eh, zuzenekora joko duzun edo zuzenekoetan zen, gitarra eskuan, kantuan? Horri egin nuetan horkezpenean, bai, bai, bai, e. gitarra eta bo Eta geruak usiko, bon, piz, pizten zaizkit gugu batzuk, odon, ez dakit geruak ezanen. Ez geruak dute, deusik erabakiora inakte ez. Aungi <laughs> da, horren ba, ezperuan geratuko gara. Eta gure sola saldi honen bururatzeko, kantua izten duen ba, pieza entzungo dugu. Hori Anab ba, da, Anabel da izen goiti bat, Neskalagunarena, eta berak kompontzen du dena, maitasuna eskainiz Euskaraz, eta hori adierazten diot kantu untana. Aze, ez? Oparitolita. Ah, ez dakit, ez da nire gaita. Iduriz bai. Ez zerra nala. Bai, bai. Ha. Ba, sa no, guztiunek ingeratzekan, eskarrik asko. Miroska eh, honor, zuri. Egon da eta da izan hartasango izut. Adio. Ai lehun, ai Egan zurizu zirela, enetako zudena zirela. Nola egan zurizu zirela, ein gosho, ein aing Այն գոշո, Այն մայտագաղի եա, Բորի դահա։ Այն լիհուն, այն լիհուն, Այն լիհուն դա, Այն չեուղ, այն չեուղ, Այն չեուղ դա, Sirela, en eta Zirela su denan, Sirela, on arte zasu denan, Sirela, ein gosho ein maidagaria, oridan, ein gosho ein maitha ghariyya olidaha Es ne gharigegi Es ne Oridak Aingosu, aingaita garría